Dor pentru extazul, soarele, biserica. Doamne, în extaz, soarele Tău, norii răului și ai lumii, i-am prăștiat și cu razele Tale oglinda conștiinței ne-a luminat. Doamne, în extaz, peste Ierusalimul cel ceresc ne-ai purtat și să vedem puține am apucat. Doamne, în extaz, peste bolțile bisericii tale, ochii gândului nostru e îndreptat. Doamne, în extaz, în arcul bolților, ochii minții noastre te-au căutat. Doamne, în extaz, glasul tău duios, trist, înduioșat, către noi cuvântul tău l-am îndreptat. Doamne, în extaz, am auzit, luați-mă în acesta este trupul meu și ne-am cutremurat. Doamne, în extaz, o întrebare ca un ecou în bolțile cugetului nerostit a stat. Doamne, în extaz, tu venirea ta într-un noi nerostit o răspicat. Doamne, în extaz, să te purtăm și să te păstrăm ca pe un odor poruncă ne-ai dat. Doamne, în extaz, credința ta de a muta mântele neamului nostru la tine nebine cuvântat. Lacrima rugăciunii pentru Duhul Bunei Credințe, Doamne, lacrima rugăciunii pentru Duhul Bunei Credințe, ochiul inimii ne-a curățat, să găsim mărgăritarul de mare preț în țarina inimii am săpat, pentru că tăria de diamanta credinței în rugăciunea pentru neam am așezat.